Частина двадцять перша. Розділ п'ятий. З рукою в Расті було Далебі зовсім не гаразд. Навіть Барбі це було видно, а між ними лежали три порожні камери. Расті, я можу чимось допомогти? Расті спромігся на усмішку. Хіба що в тебе є пара таблеток аспірину, які ти міг би мені перекинути. А ще краще, якби був Дарвоцет. Щойно все закінчилося, а вони тобі нічого не дали? Ні, але біль трохи вщух. «Я виживу», – говорив він набагато бадьорішим тоном, ніж дійсно почувався. Біль був дуже-дуже сильним, і він готовий був його ще погіршити. Утім, мені треба щось робити з цими пальцями. Щасти тобі! Це просто диво, що жодного з пальців не було зламано, хоча кістку долоні так. П'яту п'ясну кістку. Їй він міг зарадити хіба що фіксацією, для чого йому треба розірвати на смугу майку. але спершу. Він охопився за лівий вказівний палець, вивихнутий у проксимальному міжфаланговому суглобі. У кінофільмах цей трюк завжди проробляється швидко. Швидкість додає драматизму. На жаль, швидкість замість покращення може погіршити справу. Він застосовував повільний, рівномірний, з поступовим посиленням тиск. Біль був страшенний. Він відчував його всім тілом і аж у суглобах щелеп. Почув, як рипить його палець, немов завіса дверей які давно ніхто не відчиняв. Десь зовсім близько і водночас ніби в іншій країні, краєм ока він помітив Барбі, котрий стояв біля дверей своєї камери і дивився. А тоді раптом палець магічним чином випрямився і біль послабшав. Але тільки в цьому пальці, щоправда. Расті сів на тапчан, захеканий, мов, після довгого бігу. «Поровся?» – спитав Барбі. «Не цілком, треба ще полагодити палець, яким я показую в факі». «Він мені може знадобитися». Расті вхопився за другий палець і почав усе спочатку. І знову, коли вже здавалося, що біль не може бути нестерпнішим, вивихнутий суглоб сковзнув на своє місце. Тепер залишився тільки підмізинний, що стирчав у нього так, ніби Расті готувався підняти тост. «І я таки вип'ю, якщо вдасться», – подумав він, – «за найпересранніший день в історії. Принаймні в історії Еріка Еверета. Він почав крутити цей палець. Тут теж сидів біль і теж не існувало швидкого способу його вгамування. «Що ти не робив?» – запитав Барбі, причому двічі різко класнувши пальцями. Він показав настелю, а тоді, склавши долоню чашкою, приклав її собі до вуха. Чи він знав насправді, що підвал прослуховується? Чи тільки підозрював? Расті вирішив, що це не важить. Краще поводитись так, ніби їх дійсно слухають, хоча важко було повірити щоби хтось у цій безмозкій халабуді встиг до такого додуматись. «Зробив помилку, намагаючись переконати великого Джима добровільно піти у відставку», – повідомив Расті. «Не сумніваюсь. Вони накинуть мені з десяток інших звинувачень. Але, по суті, мене ув'язнили за те, що я порадив йому перестати перти так жорстко, бо отримає інфаркт». Про Му Когінса Расті не згадав. Але так йому здавалось буде краще для збереження власного здоров'я. «Як тут з їжею?» «Непогана», – відповів Барбі. «Розі приносила мені сніданок, хоча варто бути обачним з водою. Вона може трапитись дещо пересоленою». Він розчепірив два пальці правої руки, показав ними собі на очі, а потім на рота. «Дивися». Расті кивнув. «Завтра ввечері», – артикулював губами Барбі. «Я знаю», – відповів йому так само губами Расті. Від такого посиленого ворушіння рани на його губах потріскались, з них знову почала сочитись кров. Барбі вертикулював. «Нам треба якесь безпечне місце». Дякувати Джо Маклечі та його друзям, Расті гадав, що цю проблему він зможе вирішити. У Енді Сендерса почалися корчі. Та як інакше, якщо подивитись на це серйозно? Він не був звиклим до кришталю, а викорив його вже до волі. Він перебував у студії РНГХ. Вчував небесну симфонію «Хліб наш насущний» у гімні «Великий Боже» і диригував музиці в такт. Самого себе він бачив у польоті вздовж безкінечних скрипкових струн. Майстер кудись завіявся разом із люлькою, але він лишив Енді запас товстих гібридних сигарет, які сам називав чаддонями. «Тобі варто бути з ними обережними, Сендерсе», – попередив він. «Вони сущий динаміт» то непризвичайний до питва має бути сумирним. Перше послання до Тимофія. Це ж стосується і чад-донь. Енді слухняно кивнув, але щойно майстер пішов, він почав курити, як той демон. Зараз дунув дві чад-доні підряд. Затягувався, поки від них не залишалися самі лише жаринки, що опалювали йому пальці. Запах смаженої котячої сечі від палаючого кришталю вже займав верхню сходинку в його хід параді ароматерапії. Він уже був викорив половину третьої чаддоні, продовжуючи диригувати як Леонард Бернстайн, коли зробив особливо глибоку затяжку на повні груди і тут же відключився, упав на підлогу і смикався там посеред ріки священної музики. Піна полізла з проміж його міцно щеплених зубів. Напіврозплющені очі крутилися в своїх очницях, бачили те, чого тут не було, принаймні поки що. За десять хвилин він знову був при пам'яті і достатньо бадьорий, щоб перепрухнути по стежині від студії до довгої червоної складської будівлі. Майстре, завовав він, майстре де ти? Вони їдуть. Майстер буші вигулькнув з бокових дверей складу. Волосся в нього на голові стирчало якимись масними пір'їнами. Одягнений він був у брудні піжамні штани з засяною матнею і позеленілими від трави холошами. Помальовані веселими жабками і написами кваква ква штани ледь не падали з його кістлявих стегон. Лобкове волосся кучерявилося спереду і буяло в майстра ззаду на підкрижі, вилазячи зі щелини між його худих сідниць. В одній руці він тримав АК-47. По прикладу, було виведено акуратними літерами – «Божий воїн!» У другій його руці був гаражний пульт. Майстер поклав долі божого воїна, але не пульт. Він охопив Енді за плече і добряче струсонув, щоб привести до тями. «Перестань, Сендерсе, в тебе істерика!» «Вони їдуть сюди, гіркі люди, точно, як ти й казав!» Майстер поміркував. Хтось подзвонив тобі і попередив?» «Ні, я мав видіння, я зомлів і мав видіння!» Майстер спалахнув очима. Недовіра поступилася по вазі. Він перевів погляд з Енді на дорогу Мала Курва, а потім знову на Енді. «Що саме ти бачив, скільки їх?» «Там усе кодло чи тільки кілька, як минулого разу?» «Я, я, я!» Майстер знову його струсанув, але набагато делікатніше, ніж перед тим. «Заспокойся, Сендерс, а ти тепер боєць божої армії, а отже...» «Християнський солдат!» «Правильно, правильно, правильно, а я твій командир, отже, доповідай!» Вони їдуть двома ваговозами. Тільки двома? Так. Помаранчевими? Так. Майстер підсмикнув на собі піжамні штани. Вони мало не вмить сповзли на попередню позицію і кивнув. Міські ваговози. Мабуть, трійко тих самих довбодятлів, брати Бові і містер Курник. Містер хто? Кільян Сендерса, хто ж ще? Він курить кришталь, але не розуміє кришталевого сенсу. Він дурень. Вони їдуть знову по пропан. Нам краще сховатися? Просто сховатися, поки вони його забиратимуть? Так, я робив раніше, але цього разу ні. Буде з мене ховатися. Досить дозволяти їм брати звідси, що заманеться. Зірка Полин спалахнула. Настав час божим воїнам підняти свій прапор. Ти зі мною? Інді котрий під куполом втратив усе, що хоч щось значило для нього, довго не вагався. Так. «До кінця, Сендерсе, до кінця!» «То де ж ти тоді і подів свою зброю?» Наскільки Енді міг пригадати, його автомат залишився стояти в студії, притулений до плаката, на якому Пет Робертсон обнімав Лестера Когінса. «Давай, но катай, візьми автомат», – промовив майстер, беручи до рук свого божого воїна і перевіряючи магазин. «І відтепер повсякчас тримай його при собі. Тобі це ясно?» «А вже ж!» Ящики з боєприпасами там? «Йо!» Енді затяг один з ящиків туди лише годину тому. Принаймні, він гадав, що з того часу минула година. Чад доням було властиво викривляти час по краях. «Хвилиночку!» – зупинив його майстер. Він пішов уздовж стіни складської будівлі до коробки з китайськими гранатами і дістав три штуки. Дві він вручив Енді, наказавши покласти їх до кишень. Третю гранату майстер підвісив за кольцем на ствол свого божого воїна. «Сендерсе, мені казали, що після того, як висмикнеш чеку, маєш сім секунд на те, щоб позбавитися цієї курвочки. Але коли я випробовував одну там, позаду, у гравійному кар'єрі, вона вибухнула не більше, як за чотири. Ти не мусиш довіряти людям східної раси, запам'ятай це». Енді відповів, що запам'ятає. «Гаразд, пішли. Заберемо твою зброю». Вагаючись, Енді спитав. «Ми мусимо їх постріляти?» Майстер явно здивувався. Лише якщо будемо змушені, а так ні. Добре, кивнув Енді. Попри все, йому зовсім не хотілося робити комусь боляче. Але якщо вони нахабнітимуть, ми зробимо все, що необхідно. Тобі це зрозуміло? Так, відповів Енді. Майстер ляснув його по плечу. Джо спитав у матері, чи можна, щоби Бенні і Норрі залишилися ночувати в них. Клер сказала, що, звісно, вона не проти, якщо не будуть проти їхні батьки. Для неї це була б фактично навіть розрядка. Після їхніх пригод на чорній гряді їй подобалася сама думка тримати їх усіх поряд у себе перед очима. Вони можуть насмажити собі попкорну, на дров'яній печі і продовжити верескливу гру в монополію, котру розпочали годину тому. Насправді гра була аж занадто гомінкою їхні збуджені вигуки і дикі крики. Звучали неоковирно, але їй це було байдуже. Мати Бенні погодилась, і на здивування Клер, не проти була й мати Норрі. Гарне дільце, повідомила Джоуні Клеверт. Я хотіла добряче надудлитися від того, як усе це розпочалося. Скидається на те, що сьогодні мені випав шанс. І ось ще що, Клер. Скажіть цій дівчинці, щоб знайшла завтра вранці свого діда і передала йому цілунки. А хто її дід? «Ерні! Ви ж знаєте, Ерні, хіба ні?» «Всі знають, Ерні, він не покоїться за неї, і я теж інколи. То її скейтборд!» – голос Джоні тремтів. «Я їй передам». Тільки Ноклер завершила цю розмову, як почувся стук у двері. Спершу вона не впізнала, хто воно за жінка середнього віку з блідим, напруженим обличчям. Потім здогадалася, що це Лінда Еверетт, котра зазвичай працювала регулювальницею руху біля школи, і виписувала штрафи водіям, які перестояли дві дозволені години в паркувальній зоні Main Street. Та й зовсім не середнього віку вона була. Просто зараз чомусь такою виглядала. «Ліндо», – промовила Клер, – «що трапилось? Щось із Расті? Щось недобре з Расті?» Вона подумала про радіацію, принаймні на поверхні свідомості це майнуло. У глибині кублилися набагато гірші припущення. Його заарештували». Монополія в їдальні враз зупинилась. Гравці тепер стояли гуртом у дверях вітальні, потемнілими очима дивилися на Лінду. Там цілий список звинувачень, включно з кримінальною співучастю в убивствах, Лестера Когінса і Бренди Перкінс. «Ні!» – скрикнула Норрі. Клер було подумала, чи не наказати їм полишити кімнату, але вирішила, що це безнадійна справа. Їй здавалося, вона здогадується, чому саме тут опинилась Лінда. І розуміла її, але водночас і ненавиділа за те, що та прийшла. Її також Расті, за те, що вплутав у цю справу дітей. Хоча вони всі тепер співучасники, хіба ні? Під Куполом уже не залежить від власного вибору питання співучасті в чомусь. «Він перейшов дорогу Ренні», – сказала Лінда. «Тепер усе впирається тільки в цю проблему, як її розуміє великий Джим. Є тільки ті, хто йому перечить, і ті, хто кориться». Він абсолютно забув про те, в якій жахливій ситуації ми опинилися. Ні, навіть гірше. Він використовує цю ситуацію. Джо похмуро запитав у Лінди. «Міс Аверет, а містер Ренні знає, де ми були сьогодні вранці? Він знає про коробочку? Мені, здається, не треба було б йому знати про коробочку». «Яку коробочку?» «Ту, котру ми знайшли на чорній гряді», – сказала Норрі. «Ми бачили тільки світло, яке воно видає». Расті туди піднявся і подивився на неї. «Це генератор», – сказав Бенні. «Тільки він його не зміг вимкнути. Він його навіть підняти не зміг, хоча сказав, що той зовсім маленький». «Я про це нічого не знаю», – відповіла Лінда. «Значить, Іренні не знає», – промовив Джо. У нього, немов гора спала з плечей. «Звідки ти впевнений?» «Бо інакше він прислав би копів, щоб нас допитали», – пояснив Джо. А якби ми не відповіли на їхні запитання, вони б і нас запроторили до в'язниці». Десь віддалік пролунала серія ледь чутних звуків, схожих на постріли. Клерна хилила на голову і нахмурилась. «То фейерверк чи постріли зі зброї?» Лінда не знала, оскільки прозвучали вони не з міста, то й не переймалася. «Діти, розкажіть мені, що там таке на чорній гряді? Розкажіть усе, що ви бачили і що бачив в Расті?» А пізніше сьогодні ввечері будуть також інші люди, які захочуть вас вислухати. Настав час зібрати докупи все, що ми знаємо. Фактично, ми навіть припізнилися з цим. Клер було відкрила рота, щоби сказати, що не бажає вплутуватися у ці справи. Та так його і закрила, нічого не промовивши. Бо вибору не існувало, принаймні такого, який би їй годився.